Buonasera a tutte e tutti che siete in ascolto. Questa è Jardins Magnetix, eh, giovedì 18 agosto 2022 e eh, siamo qui in diretta da Via Volturno a Udine e eh, non abbiamo la consueta sigla, manderemo un altro brano. Speriamo di che vada tutto liscio. Siamo qui in diretta per Jardinis Magnetix di stasera. La ehm, scaletta è piuttosto c'è molta carne al fuoco e noi adesso partiremo, manderemo un contributo di un compagno del coordinamento No Green Pass di Trieste eh, che mh, ci darà delle mh, mh, aggiornamenti rispetto alla situazione di quel di quel diciamo di quel um, sì di quella realtà là e e poi torneremo qui in diretta. Buonasera a tutti e a tutte. Volevo provare qui da Trieste oggi a fare un po' un bilancio complessivo della campagna re repressiva utilizzata contro il movimento No Green Pass e contro l'obbligo vaccinale che ha animato questa città eh, solitamente tranquilla eh, quest'anno e nell'anno precedente. Pochi giorni fa è arrivato l'ultimo avviso di garanzia ad un membro del coordinamento Movimento 5 Stelle di Trieste, l'ennesima denuncia, l'ennesimo procedimento penale per manifestazione non autorizzata. Ora di di procedimenti penali la questura all'atto del cambio di questore, all'atto dell'ascito della carica di questore da parte della signora Titoni che ha occupato questo ruolo eh, nel nelle fasi della del contrasto al movimento No Win Pass, ne sono state rivendicate durante la è eh, rincomunicato alla questura eh, al quando questa Bràla Passona, per così dire, ha lasciato il suo il suo incarico, eh, ne sono stati eh, rivendicate 114 di procedimenti penali. Quindi mm, una un buon numero, un numero elevato che vanno colpiscono episodi fai più disparati, eh, cioè dalle manifestazioni non autorizzata al al al presidio in porto eh, che poi un vero e proprio blocco non è stato, insomma, il presidio in porto eh, nel dal 15 al 18 ha un opinioni espresse sul web, ha eh, fatti, insomma, e eh, eh, non so, come ad esempio la telecamera del giornalista ribaltata. Eh, ecco, insomma, un po' questo gli spiriti ci ci ci hanno visato tramite il loro organo di stampa preferito che è il Piccolo di Trieste, e ci hanno visato inoltre che sono dovute arrivare decine di denunce per i fatti del 18 ottobre cio dello sgombolo del porto, altro episodio di ebizione muscolare di eh, di violenza di forza muscolare, di violenza oltre lo stato con lo sgombolo dei manifestanti con i dideranti e le manganellate. A fianco delle denunce lo strumento principale è stato quello delle sanzioni amministrative, per l'articolo 1 bis del decreto legge 66 del 1948, quello che si può chiamare eh blocco stradale, noi blocco stradale con ehm e oggetti quello mai punito penalmente grazie all'intervento del del ministero dell'Interno di Salvini durante il governo Conte 1 e quello mai punito se penalmente però rimane avere questa sanzione ministeriale per chi blocca il traffico con il proprio corpo e quindi con questo sono colpiti coltei spontanei non autorizzati a partire da quello del 18 ottobre proprio dopo successivo alla sgombala del porto sono state quantificate eh, sono state quantificate sanzioni amministrative per eh, addirittura eh, una cifra potenziale di 70.000 euro per membri appartenenti al coordinamento no green pass e con e parricoltei in particolare parricoltei tenuti nell'inverno eh, di di quest'anno tenuti durante il periodo quindi della zona rossa o arancione quando le manifestazioni in movimento sono state eh, erano vietate e questo divieto è stato sapientemente giustamente eh, violato da dai manifestanti triestini e insomma, tra l'alto vanno notare, va notato come eh, da questo questa è stata molto veloce nel notificare questi questi multe mul, queste sanzioni tra un colte e l'altro, proprio per perché loro si auguravano che funzionasse come da deterrente, invece insomma i coltei ci sono stati, magari il primo era più partecipato, poi insieme alla campagna terapeutica, la stampa locale gli altri sono stati meno partecipati, però alla fine siamo riusciti a a tenerli il che non è non è poco, non è poco rispetto a appunto questo a questi attacchi aggressivi. Ehm insomma, sanzioni che vanno da da da da 1.000 a 4.000 € per avvocati salariati e per eh, piccolo borghesi, insomma, l'avvocato autonomi per e eh, disoccupati, studenti, eh, non non sono poco, soprattutto in un periodo in cui molti magari di loro erano sospesi dal lavoro, però insomma abbiamo siamo usciti ecco compresiamente questo positivo a tenere a testa eh. è importante anche rispetto al tarogismo, soprattutto fatto sempre dal piccolo, tutti i partecipanti sanno denunciati, sì, mi ricordo questi articoli, insomma, abbiamo tenuto testa a questa campagna tarogistica saremo, saremo sempre domenica perché noi vediamo quando andate morte, nel vostro pieto vivere. Poi, poi vi siete quando andate morte, nel vostro pieto vivere, nel vostro pieto vivere. ecco sempre oggi facendo un bilancio del della repressione del movimento No Green Pass a Trieste mh, va eh, ricordato oltre alle denunce penali e i procedimenti penali e ai alle sanzioni amministrative va eh, ricordato quando è successo in porto, insomma. In porto c'è stata una ritorsione pesantissima verso gli avvocati portuali che hanno condotto ehm, lo show però, dal 15 ottobre hanno animato prima i cortei e poi le, il presidio al porto mh, durato 3 giorni. Ci sono stati 9 licenziamenti. Ora una parte di questi licenziamenti sono pienamente politici, cioè nel senso sono stati proprio giustificati rispetto alla partecipazione alle manifestazioni e mh, legati all'esibizione del Green Pass tramite Cavilli, tramite forzature della della legge. Insomma, eh, sono stati licenziati ehm e eh, insomma, una parte di questi legatori, gli altri sono usciti di altre di altre tecniche utilizzate dai dai padroni del porto per liberarsi di un po' di una di una vecchia guardia portuale che d'Agostino aveva il presidente dell'autorità portuale di Trieste va tentato di assorbire, di di rendersi, insomma, amica e succube negli anni della sua presidenza, ma che eh, invece giustamente si è ribellata a, al Green Pass, rivelandosi, insomma, inaffidabile per questo da da da far fuori nel Paldagustino per e i vari gli altri padroni del del porto di Trieste, ecco. E sono state utilizzate insomma le più diverse metodologie l'accusa di assenteismo ad esempio per prassi tipiche del porto quando si è finito il lavoro si si può uscire anche prima dell'orario prassi tipica un lavoratore mi sembra tra l'altro presidente del Collegamento Avvocati Portuali ITS il CLEPT quello che ha condotto alla alla la, la lotta contro il Greenpass a Trieste in porto e è stato licenziato con questa scusa qua e, e poi altri è stato messo sono stati messi addirittura su teppedinati da investigatori privati per scoprire falsi malattie, falsi attestazioni di malattie, quindi insomma un, un impegno veramente notevole da parte di questi repressori pardonali ecco e poi ci sono stati decine di provvedimenti di sospensione disciplinare o di minacce di di sospensione di provvedimenti disciplinari, insomma, una repressione di massa verso i lavoratori portuali, ecco. E sono un settore di di di di di classe lavoratrice l'unico settore probabilmente in Italia che in massa ha rifiutato l'obbligo del Green Pass, è stato colpito duramente, ecco. E eh, ammonito e anche ha pesato anche l'isolamento sicuramente dei dei dei sindacati confederali, anche ancora che sappiamo da che parte stanno, insomma, nella logodigenza e ancora più colpevolmente da parte di sindacati di base che hanno a forse, probabilmente solo alcuni, forse solo il solo CU Basmayal che hanno accettando, insomma, la negazione governativa e padronale sul Covid, nella città delle misure hanno, e hanno eh, stretto, come dire, una sorta di di di alleanza tacita con il, con il governo e un, una sorta di unità nazionale in nome in nome del virus alla eh, contraddizione di classe e, e il peso della Della, della dei provvedimenti classisti ehm, e beh contro i lavoratori come come il Green Pass e l'obbligo vaccinale sono stati eh, dimenticati, trascurati, sennò in qualche palta di tu appoggiati o si è stati omertosi e e questo notevolmente contribuito anche all'isolamento dei settori di classe e il grosso quello settore portuale triste che si è ribellato a migliaia di portuali a Colleao e contro il Greenpass a Trieste è stato l'isolamento, insomma, è stato poi la la la conseguenza di questo atteggiamento politico e collaborazionista di di di una grande fetta della della stragrande maggioranza delle dirigenze, quanto meno delle dirigenze dei i sindacati di base, ecco un capitolo vergognoso della storia del del sindacalismo italiano e chi si è ribellato e che c'ha ha pagato ha pagato duramente e allo va la la mia solidarietà. Sì. parlando della della campagna repressiva scatenata sia a Trieste da parte dell'acqustuga di Trieste ehm contro il movimento No Green Pass e come da quei suoi teisti ma anche dei dei padroni del porto di d'Agostino e e degli altri, insomma, dirigenti, manager eh, portuali e contro con tutti gli avvocati, insomma, de, del Porto ribellati e eh, sì, ribellati sia il Green Pass. E poi sì, insomma, sicuramente ci sono anche altri aspetti eh, repressivi importanti per dare una uno sguardo complessivo e beh, il, il divieto di manifestare nel centro città, un'area delimitata, una zona rossa, questo deciso il prefetto a seguito della circolare di Lamboncese dopo i fatti di Roma, l'assalto alla sede CGIL e qui insomma si di fatto si è stata una una decisione di vietare tutte le manifestazioni in centro città un, una roba pesante insomma per per limitare la la gestibilità delle mobilitazioni popolari e che altop per un pagliotto lì è stata anche l'affiancamento una ridicola tragicomica ordinanza del sindaco che si ha arrogato poteri insomma e eh, portati da da polizia da fuori tra l'altra qualsiasi normativa che che imponeva le, a, a queste manifestazioni di transiti di un servizio d'ordine di Stuart all'interno per la prevenzione del de, del Covid, la diffusione del Covid, cioè una roba allucinante che poi tra l'altro è anche mh, dopo poi anche caduta nel vuoto, forse era anche insostenibile appunto ai vista giuridica, non so, insomma, ne abbiamo visto di tutte in questo periodo. E quindi sì, insomma, il prefetto Eh, con questa con l'ordinanza della del diritto di manifestare insomma, si è unito chiaramente come è naturale all'operato di quest'ore. Quest'ore tra l'altro sì, oltre a, a e tutto il discorso delle delle procedure penali e delle sanse amministrative, poi c'è stato anche il discorso delle misure di prevenzione, ecco. Sicuramente una una ad una main board delle del diametrono Green Pass è eh, è legata direttamente alle manifestazioni, poi un'altra insomma è legata sempre al clima repressivo sicuramente scatenatosi ecco, in città. Bisogna le prevenzioni tra l'altro per fatti sono piuttosto dal punto di vista penale, piuttosto cioè legate a a contestazioni come giustificate, insomma. Sapere le misure di prevenzione, ma poi un apporto diretto col penale, ma eh, vengono case anche dei procedimenti penali, delle segnalazioni penali per poi arrivare ad una ad una pericolosità del del soggetto e travolte queste queste mh, segnalazioni penali, questi tipi di penali o queste condanne penali sono inventate, ma comunque rimane la o sono esagerate, rimane questo discorso della pericolosità che è alla base di queste misure qui sono stati insomma ehm, 30 e mezzo minuto per visoriale, che che non eh, non è niente alto che un foglio eh, notificato al soggetto che gli dice stai rigaddritto perché ti teniamo d'occhio altrimenti e poi pedodomico alla sorveglianza speciale, ad altre ad altre misure, ecco, però sono state utilizzate, ecco, questa è una minaccia, tra l'altro, eh, a uno di questi e la cosa poteva poteva portare anche alla perdita del del lavoro e e quindi insomma anche questo è un capitolo che calato viene utilizzato sempre è stato utilizzato tanto nell'otto non in palas anche contro la sorveglianza speciale contro un compagno del del comitato popolo dell'assemblea popolare di Busto Arsizio e insomma comunque la misura di prevenzione sono utilizzate sempre contro le otto popolari contro e il movimento di occupazione delle case contro il movimento no tavolo, ormai è un classico, insomma, dell'utilizzo di di queste misure di vario tipo. E tra l'altro, insomma, ricordo anche i Balosi più da qualche parte, i Daspo che ha ricevuto Puzza, insomma, il noto il noto Puzzer eh, in a Roma, Ponte Nove, insomma, che si sono tratte tizzate e in magari insomma, eh, decisa Boh, insomma, eh, che dire? Nonostante tutto questo, quello che è stato positivo a è triste che che che il movimento è andato avanti e non è defruito per paura della repressione. Questo va detto, è defruito perché, insomma, il linpass è stato fevolito questo è un po' anche una nostra vittoria, nel senso che se nessuno in, in, nel nostro paese non non si fosse mobilitato il Green Pass eh sarebbe passata come come identità digitale, come altri strumenti eh, di catalogazione, di controllo di di di mercificazione, di di profittabilità sulle eh, sulle persone, su su e eh, acquisto di dati, insomma, ricavo di dati e poi vendita, no, messa in mercato o anche controllo sociale, insomma, per in questo caso non insomma l'affievolamento delle di queste misure di attenuazione di queste misure, insomma, è anche un po' una vittoria di questo movimento che si è mobilitato. È un mm. movimento che ha dato un po' un'aria nuova nel nel nel nostro paese, poi eh ovviamente i i suoi riflessi elettorali, ma stiamo vedendo sono sono molto peggio del, del movimento in sé, della ricchezza che il movimento ha espresso, ecco. E rimane la battaglia va, deve andare avanti insomma con tutte le specifiche contro il capitalismo di cui queste misure sono sono espressione perché insomma come sappiamo il green pass rimane ancora per alcune e eh, alcune cose come andare a visitare i popicari nelle, nelle case di riposo e rimane soprattutto la il crimine del eh, dell'obbligo vaccinale per i sanitari. Un saluto, un saluto a tutti e tutte da Trieste, ciao non ci andremo mai a lottare contro le leggi e le assurde morali di questo fattuto sistema! un saluto anche da parte mia. E eh, allora intanto ehm a, finora abbiamo ascoltato dal punto di vista musicale i negazione e eh, e eh, bene, beh, intanto appunto dopo allora il l'approfondito, insomma, intervento del del compagno di di Trieste che oltre a essere a far parte del coordinamento del No Green Pass e anche fa parte anche dell'assemblea contro il carcere e la repressione, un, appunto, un redattore, diciamo, di di Zernis Magnetics. Ehm oggi io volevo un po' ritornare su alcune cose, insomma, su alcune mh, contenuti e anche su alcune suggestioni e, che sono state già lanciate la la la scorsa mh, la scorsa puntata di Zernis Magnetics e beh, per chi ha ascoltato o riascoltato ehm è stata data lettura e sono stati fatti dei commenti anche su una su un articolo ehm che è stato pubblicato sul sul blog anarchico Il rovescio <coughs> un articolo ehm dal titolo eh, il gallo artificiale e vabbè dove si parlava insomma di di varie cose e io vorrei soffermarmi su e su una questione cioè si parlava di nato di donna, nato di cellula. E così appunto ragionando insomma in questi giorni eh, mi è venuto in mente che e eh, beh, intanto nell'articolo si diceva riscrivere geneticamente gli umani significa rendere antiquate le loro parole più vere appunto eh, prendendo le distanze ma in una maniera giustamente in maniera radicale da questo concetto del nato di cellula, e quindi da questo spossessamento, diciamo, del vivente e dell'umano del del vivente umano dalla dalla sua provenienza, cioè la maternità eh, carnale. E allora, appunto, mi è venuto in mente ragionando che il, la la frase nato di donna è il titolo di un libro e eh, di Adrienne Rich che è una femminista e eh, la quale appunto è stata tra le prime nel 72 a scrivere eh, questo un libro tutto sulla sull'esperienza della maternità ed è interessante era interessante questa questo testo perché eh, lei proprio partiva dalla sua aveva avuto questa esperienza di di maternità e appunto eh, ha, ha scelto a un certo punto ha deciso di affrontare cioè di eh, parlare di questo, insomma, di scrivere di questo. E poi appunto, tra l'altro dice ehm mi ero resa conto dopo insomma che per anni avevo scritto di tantissime altre cose, studiato un sacco di altre questioni per non andare a parlare e a fare i conti, insomma, con questa esperienza qua, no? Perché era proprio una qualcosa di intoccabile e lei dice eh afferma che lo scopo del suo libro è quello di distinguere tra i due significati di maternità, di solito sovrapposti. Il rapporto potenziale della donna con le sue capacità riproduttive e con i figli e invece l'istituto della maternità, cioè l'istituto, l'istituzione della maternità che mira a garantire che questo potenziale della donna e di conseguenza le donne stesse rimanga sotto il controllo maschile. Da questo punto di vista, appunto, la Adrienne Rich considera l'istituto della maternità come chiave di volta dei più disparati sistemi sociali e politici. E questo secondo me è interessante anche proprio parlando di nato di donna, nato di cellula, perché è anche questo spossessamento appunto della della maternità, questo rendere tutto eh così esternalizzabile ehm fa parte di questa di questa mh, propagarsi, insomma, di questo continuare del controllo eh, maschile, perché alla fine eh, si tratta del controllo maschile del controllo di una scienza che è comunque che ha delle caratteristiche e delle mh, eh, attitudini, diciamo, patriarcali e capitaliste di dominio eh, dell'uomo sulla natura e anche dell'uomo sulla donna. E ecco, continuando così su questa faccenda della del nato di donna, poi mi è venuto in mente, magari stasera un po' un delirio, d'altro canto siamo appena passata passato a fare agosto, quindi ci si può permettere anche qualche delirio. E vabbè, siccome sono stata ho fatto qualche ora di treno nei giorni passati e sono andata a rileggermi delle robe di una poetessa Silvia Plath poetessa americana eh, che è eh, morta suicida a 30 anni la quale aveva mh, ha messo al mondo due figli eh, Frida e Nick eh, che appunto aveva messo al mondo questi bambini insomma e eh, pochi anni prima di mh, di fare questa scelta insomma di di scegliere di non vivere più e mh, e lei è eh, proprio come poetessa ha e ehm, scritto molto soprattutto nelle poesie diciamo in maniera più critica meno diretta, ma soprattutto nei diari ha hm, scritto molto di questa anche anche lei di questa esperienza della maternità, soprattutto di questa eh, costrizione, diciamo, istituzionale eh, nella quale la maternità l'aveva in qualche maniera eh, rinchiusa e pur amando molto e dedicandosi molto anche felicemente ai figli, però ehm diciamo che questa esperienza l'ha la messa in una situazione di stallo rispetto alla sua mh, alla sua alle parole, appunto, al suo dalla eh, sua necessità di produrre parole poetiche in questo caso specifico ehm come voleva lei, insomma, con i suoi tempi e tutto tutto quanto. Allora vi leggo mh, Una poesia, boh, chiaramente mh, come posso, però vi leggo una poesia che si chiama Lady Lazarus, che è una poesia abbastanza famosa del 1962, quindi tra le tra le ultime poesie che lei che Sylvia Plath scrisse prima di di uccidersi. L'ho rifatto un anno ogni 10 mi riesce una specie di miracolo ambulante la mia pelle splendente come un paralume nazista il piede destro un fermacarte il viso anonima e fine tela ebraica solleva il panno o oh mio nemico incuto terrore il naso le occhiaie vuote tutti i denti l'alito puzzolente svanirà in un giorno presto presto la carne che il severo sepolcro ha divorato tornerà al suo posto su di me e sarò una donna sorridente ho 30 anni soltanto e come i gatti ho nove volte per morire questa è la numero 3 quanto cerpame da annientare ogni decennio che miriade di filamenti la folla che sgranocchia noccioline spintona per vedere mentre vengo sbendata mani e piedi il grande spogliarello signori e signore ecco qua le mie mani le ginocchia sarò pure pelle e ossa ma sono sempre la stessa identica donna la prima volta avevo dieci anni fu un incidente la seconda volevo andare fino in fondo senza ritorno Cullandomi mi chiusi come una conchiglia Dovettero chiamare e chiamare E staccarmi di dosso i vermi Come perle apiccicose Morire è un'arte Come qualunque altra cosa Io lo faccio in modo magistrale Lo faccio che fa un effetto da impazzire Lo faccio che fa un effetto vero Potreste dire che ho la vocazione È facile farlo in una cella È facile farlo e rimanerci È il teatrale ritorno in scena In pieno giorno Stesso posto, stessa faccia stesso bestiale urlo goduto miracolo è questo che mi stende si paga per vedere le mie cicatrici si paga per ascoltarmi il cuore funziona e come e si paga si paga salato per sentire una parola per toccare per un goccio di sangue una ciocca di capelli un brandello di veste e così er doctor e così er nemico sono il tuo capolavoro il tuo bene prezioso l'infante d'oro puro che si scioglie in un grido mi rigiro e brucio non credere che sottovaluti le tue sollecite cure cenere, cenere, frughi e rimesti, carne e ossa non ci sono resti, una saponetta, una vera nuziale una capsula dentaria, er dio, er lucifero in guardia, in guardia dalla cenere sorgo con i miei capelli rossi e divoro gli uomini come aria questa era eh, Lady Lazarus di Silvia Plath magari adesso mettiamo un po' di musica e poi continuo e ecco, che torniamo allora eh, in diretta alle parole. Beh, intanto non abbiamo detto che Zardis Magnetics, beh, siete sempre su Zardis Magnetics, eh, appunto programma che va in onda ogni giovedì dalle 20:00 alle 21:30 eh, e siamo ospiti di Radio De Furlane e il programma viene curato dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Udine e Trieste. Allora, eh, abbiamo parlato di nato di donna, nato di cellula. Il, il riferimento a nato di cellula, magari vale la pena di dire, ehm praticamente eh, partiva dal fatto che ehm negli stessi lo stesso giorno, insomma, in cui c'è stato c'è stato questo bombardamento da parte del degli israeliani su Gaza e lo scorso qualche giorno fa e eh, sì la settimana, insomma, Lo si so giorno appunto è uscito questo questa ricerca scientifica sempre da parte di eh, scienziati israeliani su eh, le cellule staminali specificamente del topo, insomma, miracolose dalle, dalle quali si può creare appunto R doctor, come ci diceva Silvia Platt, può creare qualsiasi qualsiasi eh, chimera eh, passando oltre appunto la il corpo umano e il corpo della donna. E ecco, e sempre dal fanale oscuro, da questo um, rubrica che c'è sul blog Anartico in rovescio, e eh, a proprio a Ferragosto eh, è stato pubblicato un altro un altro articolo interessante. E un articolo che eh, allora, praticamente parla di ehm dell'essere umano per le nanotecnologie, cioè dell'utilizzo appunto dell'essere vivente e dell'essere umano specificamente per le nanotecnologie. Allora, eh, vi leggo qualcosa perché non sono proprio esperta di questi argomenti e con le mie parole non riesco. In nanotubi di carbonio impiegati nei semiconduttori, allora questi semiconduttori sono necessari, ad esempio, alla all'elettronica di una futura auto a guida autonoma oppure agli smartphone di ultima generazione oppure anche ai missili ehm guidati. Quindi si diceva i nanotubi di carbonio impiegati nei semiconduttori sono già un metodo tradizionale, anche se avveniristico, con degli e presentano degli inconvenienti, le impurità e la dispersione di energia per ovviare a questi inconvenienti eh, che cosa pensano eh, i tecno scienziati eh, appunto individuano le eh, nanotecnologie che sono dei punti diciamo tra la materia organica e l'apparato digitale però non tutte queste nanotecnologie sono mm, all'altezza e allora eh, diciamo che ehm, le migliori sono quelle eh, che vengono mm, che che vengono diciamo a mimare e a mm, eh, sì, a mimare a riprodurre eh, proprio le mm, l'evoluzione naturale dell'essere umano. Allora, eh, il transumanista Cingolani e eh, ministro, no? Eh, dice "e eh, per per, per eh, appunto ovviare a questi inconvenienti ci sono le nanotecnologie i cui componenti si avvicinano sempre di più alle caratteristiche del vivente". E appunto la tecnologia quindi non deve limitarsi, dice sempre Cingolani, a eh, mimare appunto questi miliardi di anni di evoluzione naturale, ma deve addirittura superarne i limiti quindi eh evoca anche la chimera della colonizzazione umana di altri pianeti e quindi insomma <coughs> eh c'è questa praticamente eh l'essere umano per le nanotecnologie e l'organico come materia della macchina, la vita incapsulata nel movimento autonomo del non vivente. Ecco e eh contemporaneamente eh, ci sono anche ulteriori studi e praticamente mh, allora e, è stato creato, cioè già pronto per il mercato, diciamo questo questo discorso. Il nome è Organex. Il tema era ripristinare le cellule dopo la morte. Lo svolgimento è sperimentando sui maiali, gli scienziati hanno riattivato la circolazione sanguigna e alcune funzioni in essenziali per la vita a distanza di un'ora dall'ultimo battito cardiaco, quindi hanno ammazzato, prima hanno ammazzato indotto la morte, quindi ha ammazzato i maiali per arresto cardiaco. E poi hanno fatto questa hanno sperimentato, insomma, questa questo Organex e e sono riusciti a tenere appunto a a, fa, a riattivare la circolazione, insomma, dopo un'ora dalla dalla cessazione del battito cardiaco. E nel 2019 Brai, eh, Brainex e eh, era già stato creato questo Brainex, un esperimento che consisteva nel ripristino dell'attività cellulare nei cervelli dei maiali 4 ore dopo potrò ore dopo la loro morte. Ehm boh, quindi insomma, eh, chiaramente questi tecnoscienziati dicono eh, che i risultati sono incredibili e eh, per l'applicazione nel futuro della medicina e eh, per il mantenimento in vita degli organi subito dopo la morte cardio circolatoria e è per un aumento dei donatori per il trapianto di organi. Ecco, quindi, ehm, se tra l'altro questa questione del trapianto di organi, insomma, ne avevamo parlato, ne parlavamo di più magari un po' di anni fa, ma comunque è una questione davvero spinosa in quanto ehm, i trapianti di organi non avvengono da cadavere, ma avvengono da soggetto con eh, insomma ehm, sangue circolante, eccetera, la morte sono cerebrale, quindi anche il concetto di morte cerebrale motore relativo. E comunque qui si supera addirittura questa cosa, cioè non gliene frega niente neanche di questa, diciamo, freno eh inibitore vitale, no, che viene dalla vitalità del soggetto, ma ehm va oltre. Quindi la mercificazione della vita eh, arriva a un punto, a una soglia che attacca la condizione umana e questo articolo che si appunto da da Provesio che si intitola Materia prima dice che è necessario scegliere, non si può assolutamente rimanere così attendere, diciamo. E e poi propone una poesia di Michael Stetter che dice vita, morte, la vita nella morte, morte vita, la morte nella vita. Noi col filo, col filo della vita, nostra sorte, filammo a questa morte e più forte è il sogno della vita se la morte a vivere ci haita, ma la vita, la vita non è vita, se la morte, la morte è nella vita. nostre forme a casa bruceremo i vestiti nella stufa senza farci vedere tale guardi sulla soglia noi camminiamo lungo i binari del treno tutti saranno d'accordo nel dire di noi che stiamo dei pazzi e dei criminali Perkè camminiamo lungo i binari siamo sui castotti il nostro fiato ora la brina sulla terra che la luce dell'alba fa la scintillare bene questi eh, che sentivamo in sottofondo durante L'intervento precedente erano come avrete riconosciuto i Kalashnikov ed era un mini CD del 2017. Erano tutte erano tutti brani di gruppi punk russi de, o meglio sovietici degli anni 80 e reinterpretati da da Kalashnikov Collective, che sono vecchissimi un gruppo punk insomma storico <coughs> milanese. Adesso noi eh, metteremo un brano da Dei Mortaio, eh, un gruppo di insomma contemporaneo, cioè anche Kalasnikov, ma i Mortaio sono abbastanza di formazione mi sembra recente, più recente insomma e eh, provengono da per, precedenti altre esperienze varie insomma e l'importante che volevo dire di questo CD è che mm, il i proventi sono andranno a fare cassa per supportare il compagno e fratello Juan ateo sbagliato CD. Eh scusate, ho sbagliato CD player. Eh sono i belli della diretta. Non capisco ehm Oke. Okay. Uh... Uh... Sì, eccoci di nuovo qua, siamo sempre su Jardin Magnetics. Allora, e eh, si diceva la falsa parola con cui lo Stato giustifica la morte, partecipa antesa dell'infamia, anzi la sopravanza perché la proietta verso le infamie future. E vi dicevo che ho avuto occasione di andare con il treno in questi giorni e insomma, non mi capita molto spesso perché sono sempre sempre senza soldi e andando nelle stazioni insomma si vedono cose si vedono cose e beh, intanto no mi viene su perché appunto parlando di false parole o di parole che mh, mistificano la realtà la modificano la piegano diciamo e anche te la te la spacciano te la propinano in modo da farti a suo fare a un certo tipo di di realtà allora ci sono cose che mi hanno colpita ci sono nei mh, dentro i treni delle delle persone, dei soggetti che come lavoro diciamo devono pulire mentre il treno va, devono pulire i treni. E a seconda della della tipologia di treno, quindi se si tratta di un intercity o di una freccia, eccetera o di un berne regionali non c'è nei treni di piccola percorrenza non ci sono queste figure. Comunque si chiamano in maniera diversa e appunto è capitato di vedere se sì, in questa maniera diverse sono eh pulitori viaggianti così quasi politicamente negli intercity invece diventano addetti al decoro eh, nelle frecce. E poi ci sono nelle stazioni questi lavoratori appunto che devono così con aria un po' da controllori, ma non da controllori del biglietto, da controllori delle condotte e un po' così, l'aria minacciosa che ti scrutano che eh, si chiamano addetti alla sicurezza aziendale. Ehm sì, tutte cose così, insomma ci si abituano, magari poi a vedere cose così che che sono abbastanza inquietanti. E poi succede anche che cerchi di fare il biglietto nelle nelle macchinette, insomma per fare il biglietto a quelle che si trovano nelle stazioni e pagando con un uh, postamat insomma ti, ti dicono non ce la fai, non ci riesci e ti dicono transazione abortita bon, insomma la roba è così che a me mh, se a me non lasciano indifferente e mh, quindi la falsa parola con cui lo stato giustifica la morte e parliamo di necroeconomia e e sempre parlando delle stazioni, nelle stazioni adesso dappertutto, ma nelle stazioni in maniera mm, ossessiva negli schermi, non solo quindi su carta, compaiono questi faccioni di merda eh, che fanno la loro campagna elettorale. E questi faccioni di merda eh, tra le varie cose mh, dicono anche parlano anche della del del nucleare sicuro. Credono nel nucleare sicuro. Allora oltre che insomma, oltre a promettere sicurezza, eccetera. Allora eh, vi leggo qualcosa sul discorso del dell'uso militare e civile del nucleare lego qual è e là da un articolo. E eh, la disinvoltura con la quale le tecnologie nucleari civili possono venire stornate a fini militari si deve alla loro originaria esistenza militarmente determinata, il che attenua anche il carattere fittizio della separazione fra sfere civili e militari. Si afferma la realtà del nucleare come forza distruttiva statale. L'uso militare del nucleare, poiché non permette ad alcuno stato di conquistare l'altro senza rischiare la distruzione totale, trova il suo fine nella regolazione dei rapporti sociali. Le forze dette produttive <coughs> nuclearizzate o informatizzate non sono distruttrici unicamente per il loro uso militare, lo sono per il loro uso sociale generalizzato. Il modus vivendi che gli stati elaborano concerne la responsabilizzazione delle popolazioni di fronte alla sindrome delle tecnologie, cioè l'accettazione non più di sopravvivere con i potenziali pericoli che le tecnologie racchiudono, ma di imparare a sussistere con le crisi tecnologiche. Uno degli scopi fondamentali della statalizzazione dei rapporti sociali è di mantenere l'illusione che l'esper che la sfera della società le sfere delle società o qualunque di o qualcuna di esse siano in grado di controllare lo Stato, mentre quel che succede è esattamente il contrario. Il processo di nuclearizzazione della realtà sociale non è compimento del sistema di produzione mercantile a un sistema di produzione statale. Non hanno saputo trasformare i rapporti sociali sopprimendo le precedenti condizioni di dominio, dovranno adesso maggiormente sopportare questo Stato che minaccia di far scomparire tutto ciò che progettava o permetteva di progettare la sua stessa scomparsa, quindi uno stato che minaccia di far scomparire tutto ciò che progettava o permetteva di progettare la sua stessa scomparsa. Storicamente la tecnica precede la scienza, ma da quando la scienza si va impossessando della tecnica, quest'ultima si trasforma in tecnologia, appropriazione statale di tale mm, mutazione tecnologia uguale ideologia di stato materializzata e eh, contro eh, scusate controllo sociale i soggetti spossesati di tutto non potendo controllare le tecnologie sono controllati da esse o meglio da coloro che le animano tecnocrati eh, funzionari amministratori e altri della burocrazia universale e per concludere la burocratizzazione militare del sapere scientifico va implicando una ristrutturazione dei rapporti di classe, la cui posta diviene il mantenimento oppure l'annientamento dello Stato. Beh, insomma, è bene mh, ricordarsi queste parole e anche ragionare quando purtroppo eh, si vedono i faccioni di merda nei manifesti. What do I have to show to a world that's the only way to destroy? Is to die like a baby boy I could be happy in infinity Of the space in my eyelid But I know I'm somewhere else Where the words on this page would be The scribbling nonsense they are And it would be real And I eat my last meal Wish here I could feel But now I don't even know facciamo un salto con le parole e um, sì, adesso vorrei <coughs> proporvi la così una lettura parziale di un uh, monologo <coughs> che parla di Ulrike Meinhof e si intitola Io Ulrike grido, un monologo che era che è tratto liberamente dal um, dal da un testo di Dario Fo e Franca Rame e che però Io vado a leggere da una da un libro che si intitola Femminismo paradigma della violenza non violenza che è un libro curato appena uscito curato dal Coordinamento Femminista e Lesbica di Roma. Nome Ulrike, cognome Mainov. Di sesso femminile, età 41 anni. Sì, sono sposata, due figli nati con parto cesareo. Sì, divisa dal marito. Professione giornalista e nazionalità tedesca sono qui rinchiusa da quattro anni in un carcere moderno di uno stato moderno, reato attentato alla proprietà privata e alle leggi che difendono la suddetta proprietà e il conseguente diritto dei proprietari ad allargare a dismisura la proprietà di tutto. Tutto, compreso il nostro cervello, i nostri pensieri, le nostre parole, i nostri gesti, i nostri sentimenti e il nostro lavoro e il nostro amore, tutta la nostra vita, insomma e questo avete deciso di eliminarmi, padroni dello stato di diritto. La vostra legge è davvero uguale per tutti, meno per quelli che non sono d'accordo con le vostre sacre leggi. Voi avete sollevato alla massima emancipazione la donna. Infatti, pur essendo una femmina, mi punite proprio come un uomo. Vi ringrazio. Mi avete gratificato del più duro carcere, gelido e asettico da obitorio e mi sottoponete alla più criminale delle torture, cioè la privazione del sensoriale. Che espressione elegante per dire che mi avete seppellita in un sepolcro di silenzio, un silenzio bianco. Bianca è la cella, bianche le pareti, bianchi gli infissi, di smalto bianco perfino la porta, il tavolo, la sedia e il letto, per non parlare del cesso. La luce al neon è bianca, accesa sempre giorno e notte. Ma qual è il giorno e qual è la notte? Come posso saperlo? Attraverso la finestra passa sempre una stessa luce bianca, una luce finta come è finta la finestra. E finto è finto e il tempo che mi avete cancellato dipingendomelo di bianco. Sensazione perenne di vomito, il cervello mi si stacca dal cranio al rallentatore, vagando per l'acqua di luce della stanza. Di polvere sciolta come un detersivo nella spaventosa lavatrice è tutto il mio corpo. Lo raccolgo, lo metto insieme, mi ricompongo. No. No, devo resistere, non riuscirete a farmi impazzire. Devo pensare, pensare. Ecco. Penso, penso a voi, voi che mi tenete in questa tortura. Vi vedo appiccicati col naso schiacciato al gran cristallo di questo acquario dove mi avete messo a galleggiare e mi guardate interessati. Vi godete lo spettacolo. Temete che io sappia esistere, temete che altri come me e i miei compagni tornino a cercare di guastarvi il bel mondo che avete inventato. E poi si preoccupano che non mi salti in testa di suicidarmi. Infatti, il piatto è di carta, non c'è coltello né forchetta, solo un cucchiaio di plastica molle che sembra gomma. No, non vogliono che io decida di eliminarmi, spetta a loro decidere quando sarà il momento giusto, ci penseranno di persona. Mi daranno l'ordine di suicidarmi e dal momento che in questa cella non ci sono sbarre alla finestra per poter appendere un lenzuolo tordo e una cinghia e quindi impiccarmi, mi daranno una mano loro o anche più di una mano, un lavoretto pulito, come tutta pulita è questa socialdemocrazia che si prepara a uccidermi in buon ordine. Nessuno sentirà un mio grido né un lamento, tutto in silenzio, con discrezione, per non turbare i sonni sereni dei cittadini felici di questa nazione pulita e ordinata. Dormite, dormite, gente pasciuta e attonita della mia grande Germania e anche voi dell'Europa, gente ben pensante, dormite sereni come morti. Il mio grido non vi può svegliare, non si svegliano gli abitanti tori di un cimitero. Gli unici ai quali crescerà l'odio e la rabbia, lo so, saranno quelli che stanno giù a sudare e crepare nella sala macchine della vostra grande nave, gli immigrati turchi, spagnoli, italiani, greci, arabi e i fottuti sfottuti da tutta Europa e le donne, tutte le donne che hanno capito la loro condizione di sottomesse, umiliate e sfruttate. Loro capiranno anche perché mi trovo qui. E perché questo stato ha deciso di ammazzarmi, proprio come una strega al tempo delle streghe. E si convinceranno o lo sono già che anche oggi è sempre tempo di streghe per il potere. Carcerieri, giudici, politicanti, vi ho fregati, non riuscirete mai a farmi uscire pazza. Dovete ammazzarmi da sana, in perfetta salute di mente e di spirito e tutti capiranno, tutti sapranno con certezza che siete gli assassini, un governo, uno stato di assassini. mia cavalcata eh, politico poetica, per così dire, e allora finisco ricordando un una persona, eh, una partigiana eh, friulana di 160 che è morta eh, a 100 anni, quindi ha avuto una vita una bella vita lunga alla fine, insomma. E allora Natalina Biasizzo e eh, nome di battaglia Nina. Cioè eh, e sì, la sua storia, boh, eh, io l'ho letta nel in un blog, nel blog del del Lampi, però insomma, eh, mi ha colpito, diciamo, tra le righe, come è stata presentata la, la storia tra le righe, nel senso che poi con ci sono anche degli articoli perché lei è morta a Mestre, in una casa di riposo di Mestre, ci sono anche degli articoli nella Nuova Venezia per dire che ho, ho visto in in rete che sono quasi quasi più digitosi di quelli dell'ampi comunque a parte questo e eh, la sua storia è interessante perché vabbè lei mh, eh, entra nella nella lotta partigiana mh, subito dopo l'8 settembre era già si, chiaramente antifascista già si impegnava nell'assistenza ai deportati in transito per Tarcento e mh, poi però mh, insomma è costretta anche a salire in montagna perché viene perseguitata è l'accompagna di Tercisio Cecutto eh, che sarebbe Carlo della Bernadia, comandante della banda autonoma della Bernadia che appunto farà saltare in aria l'aeroporto militare nazzi. Lo ricordiamo per questo e anche per questo, insomma. Allora, eh, vabbè, eh, Nina e Carlo vengono catturati a Mestre e vengono perché devo se, se ne vanno coi figli perché appunto devono altrimenti li prendono nel nel nel novembre 43 però vengono catturati lo stesso a Mestre e vengono tradotti eh, nelle carceri di Udine in via Spallato del dicembre 43. E allora eh, Nina è eh, incinta e partorisce dentro la galera e tra l'altro in in una situazione c'è stato un bombardamento nel al mezzo del 44 e lei eh, partorisce in galera. E e bon, eh, la tengono dentro col eh, con questo bambino che tra l'altro eh, si chiama Mario e mm, nel frattempo eh, suo fratello, il fratello di Nina, anche lui partigiano, viene viene ucciso e anche Carlo, il suo compagno, viene piccato animis eh, nel febbraio nel 29 febbraio del 44. Allora, eh, nel marzo del 44 Nina viene dimessa dall'ospedale e ritorna a casa però subito deve fuggire perché appunto la la braccano e quindi deve ritornare in montagna, però eh lascia il bambino qui in paese, ma eh, le portano il figlio in montagna, glielo portano in visita, insomma. Quindi mantiene sempre il contatto con questo bambino anche quando è, è in montagna. È e una cosa importante, cioè una cosa, beh, importante questa cosa di tanto delle mh, e eh, visto che mi vi ha parlato di maternità, mh, del fatto che ci sono diverse storie di eh, partigiane combattenti che appunto erano combattenti e eh, erano incinte. E quindi non è questa cosa sfatta, diciamo, tutta la retorica sulla eh debolezza, per così dire, della mh, della donna che aspetta, della donna incinta e è su è e su questa cosa invece anzi di di voler combattere insomma fino alla rischiando anche la morte appunto per una vita diversa, quindi per vivere. Ehm sì, una cosa che colpisce della di questa la storia di questa di questa partigiana è che lei ha per lunghi anni si è impegnata per far togliere dal lato di nascita del figlio la dicitura nato in carcere, perché appunto non ehm, Questa insomma, per lei è stata una violenza talmente grande questa nascita in carcere che eh, ha cercato in tutti i modi di di di far togliere questa dicitura da dall'atto di nascita di suo figlio. Così mi sembrava un un modo interessante per chiudere queste riflessioni. Boh, intanto vi saluto e da parte mia e alla prossima. Mm. stava andando il contributo in voce, abbiamo ascoltato in sottofondo dei brani tratti dall'album del 1994 di John Froshante intitolato Miandra Lades and Usually a Just a T-shirt. E mentre eh, adesso andremo ad ascoltare c'è ancora qualche brano da da immortalaio se riesco a far partire come si deve il video CD di Anna mentre stanno andando ancora in sottofondo questi Mortaio, è un CD del 2022, abbiamo ascoltato E eh, attivo aggressivo, brivido, disordine e simmetrie. I titoli dei brani e voglio prima di salutarvi ricordarvi che Verdin Magnetics è una trasmissione che va in diretta da agli studio del viaggio notturno di Radio De Furlane, anche per questa puntata Ferragostana del 18 agosto. I nostri contatti sono ehm i seguenti. Abbiamo una mail di contatto libero e tutti@autistiche.org, che è quella dell'Assemblea Permanente contro Carcere e Oppressione. E poi c'è una molto importante casella postale per ehm, a cui inviare e ho recapito diciamo per la posta scritta e appunto intestando a, a, a associazione senza sbarre, scusatemi, a, associazione senza sbarre, casella postale 129 34121 Trieste. Se voi non avete non state ascoltando la radio in diretta del giovedì sera, volete insomma preferite ascoltarlo quando vi va meglio, eh, ricordate che fra insomma, fra un po' troverete la puntata eh, in uh, disponibile sul nostro blog che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org Inoltre se vi iscrivete al canale Telegram che è appunto t.me sbarra Zaldins e potrete avere la notifica addirittura di quando eh, il, il programma è caricato e ascoltarlo direttamente comodamente eh, su eh, su Telegram e eh, non mi resta altro da fare che eh, salutarvi e far partire la sigla di chiusura di questa puntata eh, che è un brano di contrasto come una chiesa bombardata.